Realitatea din România PSD a obținut la Senat 45 peste 45% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică la nivel național și la Camera Deputaților la fel peste 45%, după numărare aproape 70% din voturi. PNL a obținut la Senat 20,32%, iar la Camera Deputaților 19,96%. Uniunea Salvați România are 9,32% la Senat și 9,26% la Camera Deputaților. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a obținut 6,22% la Senat și 6,15 la camera deputaților. Alianța liberalilor și democraților are 6,05 la Senat și 5,62% la camera deputaților, iar mișcarea, partidul mișcarea populară a obținut la Senat 5,51% și. La, deci la Senat și la Camera Deputaților 5,22%. Acestea sunt partidele care au trecut de pragul electoral de 5%. Domnule Turcanu, era un rezultat previzibil? Sondajele de dinainte sugerau cam același scor, doar că nu toate partidele antrenate în cursa parlamentară crezuseră acele cifre, s-a sperat la mai mult și, în primul rând, la o participare la vot mai mare, inclusiv din diaspora. Așadar, aș remarca mai întâi o prezență slabă la urne de sub 40%. de procente. Diaspora, cu tot cu electoratul din Republica Moldova, a votat uh, număr de puțin peste 100 de mii în condițiile în care se estimează că mai mult de 3 milioane de români se află peste hotarele României. 30.000 dintre aceste 100.000 de voturi din diaspora românească au venit din Republica Moldova. A lipsit, după cum spun mai mulți analizi politici din România, miza în aceste alegeri care să-i mobilizeze și pe ceilalți alegători decât pe aceia tradiționali care votează indiferent de miza alegerilor. Să spunem Că a învins un partid care e, din 1989 în coace, cel mai puternic din România. Atunci când PSD, fie că s-a numit PDSR sau FSN, s-a aflat în opoziție, atunci acest lucru s-a datorat coeziunii de care au dat dovadă celelalte partide în opoziție cu PSD, cealaltă tabără, cu alte cuvinte. De această dată, această tabără a fost într-o oarecare degringoladă cu mesaje care nu au convins electoratul, cu a, o modalitate de a vorbi a, nu foarte convingătoare așadar, pasivă, fără idei și cu destule multe greșeli. Aș aminti aici despre o situație care s-a produs în România în alegerile locale din lunile mai-iunie, referindu ne aici și la campanie, nu doar la alegerile propriu zise. Partidul Național Liberal, care după cum se vede a acumulat un scor a, a, nesperat de mic, în jur de 20% a schimbat de două ori, a avut trei candidați pentru primăria Bucureștiului, ca până la urmă să se oprească la unul care nu a convins și a ieșit pe locul 3, dacă nu mă înșel. Și vorbim de un partid care l-a propulsat în suprema funcție în stat, în România, pe Claus Iohannis, președintele României. Putem vorbi și despre o decepție a electoratului? Acest electorat de dreapta este mai sensibil, din punctul meu de vedere, la modul în care se face politică în România. S-au așteptat foarte mulți la o prestație mai bună și din partea PNR, care are o conducere la ora actuală care nu convinge, neinspirată, visătoare. S-a așteptat mai mult și de la Claus Johannes, președinte României, care însă a avut o poziție mai echilibrată decât poate și-ar fi dorit PNL, neimplicându-se activ. Iată de ce și acest scor care a avantajat puternic Partidul social democrat din România, condus de Liviu Dragnea, care a dat... Și mulți prim-ministri în România. Ultimul a fost până în toamna anului trecut, Victor Ponta, care a plecat la i loc lui Dacian Cioloș, care a condus un guvern tehnocrat în România. Așadar, nici președintele Claus Iohannes nu i-a ajutat prea mult pe liberali, iar Uniunea Salvați România a lui Nico și Clotilde Arman, o franțuzoică foarte activă în politica din România în ultimul an nici Partidul lui Traian Băsescu, Partidul Mișcarea Populară nu au putut suplini slăbiciunile PNL. USR pentru că e un partid prea tânăr, iar Partidul Mișcarea Populară care e de asemenea un partid tânăr, dar care are în prim-plan o figură politică pe care o cunoaște toată lumea, Traian Băsescu, a cărui imagine însă s-a erodat în acei 10 ani în care a fost președintele României Și mai înainte când a fost primarul București, Bucureștiului Dar, după cum am văzut În Republica Moldova Traian Băsescu Are în continuare un public numeros nu da, doar... Exact asta vreau să mă întreb Prin ce se explică preferința cetățenilor români Din Republica Moldova pentru mișcarea populară În particular pentru Traian Băsescu Da, în Republica Moldova Partidul Mișcarea Populară a acumulat aproape 70% din voturile exprimate, din cele peste 30.000 de 62%. voturi. 62%. 62%, așa. Da. În primul rând pentru că Traian Băsescu are un discurs care place electorilor moldoveni, unul mai specific, mustos, mustos dar și pentru că în Republica Moldova se percepe faptul că datorită lui Traian Băsescu s-a simplificat uh, procedura de acordare a cetățeniei române. Și, să spunem lucrurilor pe șleau, în Republica Moldova nu ajung toate scandalurile politice de la București, care l-au inculpat, inclusiv pe Traian Băsescu. Mai nou, Traian Băsescu a avut niște ieșiri foarte viguroase la adresa justiției din România, care nu cred că i-au adus puncte suplimentare partidului pe care îl conduce. Una peste alta, președintele Traian Băsescu se va afla în Parlament în calitate de senator și vom urmări prestația în politica din România și se speră la Chișinău că acesta va avea un cuvânt de spus într-o măsură oarecare în care este posibil chiar dacă lui are cetățenie moldovenească în politica de pe malul Bâcului. Președintele ales al Republicii Moldova Igor Dodon a salutat scorul obținut de Partidul Social Democrat în România într-un mesaj postat pe rețea de socializare Igor Dodon și-a exprimat speranța că liderii PSD vor echilibra retorica Bucureștiului în raport cu Republica Moldova, așa cum spune el Rezultatul PSD a fost salutat și de către Vlad Plahotniuc V-a ceva în relația Bucureștiului cu Chișinău în votul de ieri? M-aș mira ca cineva de la București să se raporteze la ceea ce a spus acum sau mai înainte Igor Dodon pentru că România, după cum am mai spus aici, este un stat echilibrat, așezat, cum se spune la noi, și politicile sale nu depind de un lider sau de un partid. Ele sunt rezultatul unor eforturi care cuprind mai multe instituții, inclusiv Ministerul de Externe, inclusiv Instituția Prezidențială, inclusiv serviciile române de informații și alte cele, așa încât nu văd cum S-ar putea schimba politica externă Și în raport cu Republica Moldova În România, mai ales că Președintele PSD, Liviu Dragnea A declarat ieri la scurtă vreme după închiderea Urnelor de vot, că România își păstrează elementele de bază în politica Externă, ceea ce este firesc Nu a pomenit despre Republica Moldova În luarea sa de cuvânt, domnul Dragnea Dar cam la asta ar trebui să ne așteptăm Pentru noi, așa cum am mai spus aici E important să fie Intensificate relațiile pentru dezvoltarea cooperării româno moldave și toate proiectele care stau în așteptare și care trebuie finanțate și sprijinite de România. Inclusiv pe, cele energetice. Inclusiv cele energetice care stau primele pe listă pe această foaie de parcurs în relațiile dintre Republica Moldova și România. Ce mi se pare cu adevărat real este faptul că după victoria Partidului Social-Democrat în România, ar trebui să ne așteptăm la o bilă albă sau la o bilă în plus pentru Partidul Democrat din Republica Moldova. Nu zadar acest mesaj al lui Vlad Plahotniuc de susținere și de felicitare pentru PSD din România, pentru că între cele două partide s-a stabilit în ultimii ani o relație foarte bună care ar putea să folosească proiectul despre care vorbeam adineori. Să trecem acum și la actualitatea internă din Republica Moldova. Actualitatea internă. Aș vrea să discutăm și despre alegerele de ieri din Transnistria. Nu există deocamdată știri oficiale despre cine a învins în acest scrutin, Evgeni Șefciuc sau Vadim Krasnoselski, cei doi favoriți ai cursei, dar potrivit mai multor surse neoficiale, președintele Sovietului Suprem din regiunea separatistă l-a învins cu un scor zdrobitor pe Evgeni Șefciuc. Victoria lui Vadim Krasnoselski, în cazul în care se confirmă, ar putea aduce schimbări în relație Chișinău-Tiraspol? Nu putem vorbi încă despre așa ceva. Trebuie să îl cunoaștem mai întâi pe acest domn, care este președintele așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol. Este un exponent al concernului Șerif, unul care controlează economia din regiunea separatistă și care deține și majoritatea în așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol. Ce aș putea spune la cald este că locuitorii din stânga Nistrului își schimbă liderul, pentru că acesta nu a putut face nimic bun pe partea socială a politicii, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta, din pe durata mandatului acesta... O situație similară am avut și în, în acum patru ani, când da. l-au votat pe Evgeni Șăfciuc, în defavoarea lui... Sperând e, la o viață mai bună. Exact. Dar este firesc că economia din stânga ministrului depinde de modul în care hotărăște Federația Rusă să sprijine financiar mai mult sau mai puțin regiunea transnistreană, așa încât Evgeni Șăpciuc era sortit eșecului având în vedere și faptul că prestația sa publică inclusiv nu a convins deloc, nu vorbesc de Chișinău, vorbesc de regiunea pe care a condus-o. Și cred că decizia asta a electorilor Transnistrian de a schimba uh, liderul este în strânsă legătură cu eșecul care se va perpetua probabil pentru regiunea transnistriană de a ieși la liman, de a încerca să-și construiască, dar cum să-și construiască o economie care a funcționat până acum datorită injecțiilor financiare pe care le-a făcut federația rusă. Și desigur datorită transparenței la frontieră cu Ucraina, Ucraina acum. Și asta da. Strângând șuruburile, ca să zic așa, să folosesc o expresie mai... Dar aș spune, de asemenea, că nu știm cât usuală. de democratice au fost alegerile din regiunea Transnistriană și acolo se întâmplă lucruri pe care noi nu le controlăm, despre care nu avem știință în deplină măsură. Iată de ce este de presupus că, într-un anumit moment, depinde și de poziția Federației Ruse atunci când vorbim despre un leadership de la Tiraspul. Cum decide Federația Rusă? Cam așa se întâmplă din punctul meu de vedere și n-aș scoate din calcul și faptul că, așa cum am mai spus, Concernul Șerif a contat foarte mult în aceste alegeri care prin uh, resursele sale financiare apreciabile, prin mediile pe care le deține și, nu în ultimul rând, prin agenții săi de influență plasați, inclusiv în așa numitul Soviet Suprem, dar și în alte zone, zone care au contat uh, pentru ca acest domn, uh, Vadim Krasnoselski, trebuie să învățăm să-i rostim numele cât se poate de corect de acum înainte, atunci când ne vom referi la regiunea transnistreană, să câștige în uh, aceste alegeri. Dar astăzi, în general, este cineva interesat uh, să schimbe situația radical în, uh, în cazul conflictului transnistrean, în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol Sau, totuși, păstrarea acestui status quo uh, le este convenabilă unor părți? Ne-ar fi convenabilă și nouă această situație, din punctul meu de vedere. Dacă am încercat să forțăm lucrurile, am putea să greșim, având în vedere că nici la noi nu este simplu, nici la noi lucrurile nu s-au limpezit, așa încât să pretindem că putem rezolva ceva în relația cu tirasporul. Mai curând că după ce la Chișinău se va clarifica situația cu privire la uh, configurația din următorii ani, să spunem, a guvernării, atunci vom putea să încercăm să studiem și punctele care ar putea să ne fie de un real ajutor în discuțiile cu Federația Rusă și cu regimul de la Tiraspol. Până atunci ar fi o greșeală să avansăm inclusiv proiecte grandomanice de a conflictului transnistrian, așa încât aș fi foarte prudent să îi dăm crezarea lui Igor Dodon care încearcă să ne convingă că ar avea un plan. Am văzut și declarația lui acest, acestui Vadim Krasnoselski cu privire la Igor Dodon. Dumnealui a spus că Igor Dodon nu este o figură reprezentativă pentru Republica Moldova, întrucât Republica Moldova este o țară cu regim parlamentar. Ceea ce este oarecum adevărat. E un lucru pe care l-am mai menționat și noi aici, spunând că, noi spunând că Igor Dodon nu decide unul singur care este politica noastră externă, ar putea să încerce să construiască tot felul de proiecte, dar care ar putea rămâne în stare de germene din moment ce atribuțiile sale sunt totuși limitate O altă știre despre care vreau să vorbim Este demisia liderului Partidului Democrat Marian Lupu Anunțată sâmbătă Potrivit unui comunicat de presă al PD Marian Lupu a anunțat că rămâne totuși alături de PD Și urmează să se implice în noi proiecte de dezvoltare a partidului Cum vă explicați această demisie a lui Marian Lupu? Decizie demisie oarecum surprinzătoare Nu este foarte surprinzătoare Pentru că Marian Lupu a trebuie să facă față unor provocări destul de complicate pentru cariera sa politică. Da, a ieșat în mai a... multe rânduri să devină președintele Republicii Moldova și în 2009, după 5 aprilie, și după 28 iulie, după alegerile repetate parlamentare din Republica Moldova. Și mai târziu, așa încât cariera sa intrase într-un oarecare declin, trebuie să spunem, indiferent de atitudinea noastră față de Marian Lupu, că el a fost uh, împins în față în toate situațiile delicate pentru Partidul Democrat. Și cu toată potența acestui partid care guvernează la ora actuală alături de alți aliați, trebuie să spunem că și acest partid a trecut prin uh, perioade mai dificile, iar uh, uh, Marian Lupu a trebuit să de conteze și nemulțumiri. Nu doar. Uh, nemulțumiri în cadrul partidului. Nemulțumiri și în cadrul partidului, dar și din partea cetățenilor. Pentru că el a fost în față. După, refu după refuzul său de a continua campania prezidențială, retrăgându-se cu puțin timp înainte de Turunti, a devenit clar că acest uh, nou eșec al lui Marian Lupu poate să-i cășuneze mai mult decât. Se credea și această decizie vine oarecum firesc, mai ales că, așa cum am mai spus pentru Radio Chișinău în urmă cu două zile, se știe că liderul adevărat al Partidului Democrat este Vladimir Plahotniuc, de la care au plecat mai multe inițiative ale partidului, inclusiv în Parlament, dar și în cadrul Guvernului, așa încât eu m-aș aștepta ca după acel eșec înregistrat de Vladimir Plahotniuc la începutul acestui an de a deveni prim-ministru, să-și încheie anul Cu o a, Reușită Care s-ar putea să se întâmple La Congresul Partidului Democrat din această lună Când e de presupus Aceasta ar fi logic Ca președintele Partidului Democrat să devină în sfârșit Vladimir Plahotniuc Și să joace cu cărțile pe masă Așa Să trecem acum la actualitatea internațională Evenimente internaționale Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede în concluziile Agenției Centrale de Informații, CIA, potrivit cărora Rusia ar fi intervenit în alegerile pentru Casa Albă în favoarea sa. Echipa sa respinsese deja sâmbătă concluziile agenției, observând că analiștii care le-au produs sunt aceiași care au spus că fostul președinte irachian, Saddam Hussein, dispunea de arme de distrugere în masă, ceea ce ulterior nu s-a adeverit. Observăm tot mai multe declarații privind implicarea Rusiei în alegerile din diferite țări. Statele Unite, Germania, anterior a fost Montenegro S Să fi devenit Rusia care trece astăzi, pentru o criză economică severă, atât de influentă în ultimul timp? Nu mă încadrez în rândul comentatorilor care pun în legătură situația economică severă, așa cum o numiți dumneavoastră, cu ambițiile puternice, imperiale, neoimperiale, numiți-le cum vreți, ale Federației Ruse. Mai curând că, în asemenea perioade în care lucrurile nu prea merg în plan intern, Rusia se activizează pe plan extern. Chiar dacă Președintele ales Donald Trump a dezavoat asemenea declarații din partea serviciilor americane de informații că Rusia ar fi intervenit pe diferite căi în alegerile din Statele Unite ale Americii, s-ar putea totuși ca să existe oarecare umbră de activitate a rușilor în ceea ce îi privește pe americani, deși acest detaliu ar zgâria amorul propriu al americanilor destul de mult. Pare incredibil ca americanii, cu toate tehnologiile um, extraordinare de care dispun, să fie vulnerabili în fața unei rusii care încearcă să obțină asemenea tehnologii, pentru că nu are prea multe la dispoziție, dar iată că reușește, cel puțin, să dea senzația că ar conta într-o ecuație electorală în Statele Unite. Dar nu este singura țară în care Rusia ar fi încercat să intervină prin serviciile sale speciale Am văzut și o declarație a șefului serviciului de spionaj german În urmă cu câteva zile exact. Care a anticipat o intervenție a rucilor În alegerile parlamentare din Germania de anul viitor Și aceasta este de asemenea o declarație Care ar trebui să fie avută în vedere Nu este decolea, cum se spune O declarație a șefului serviciului special de informații din Germania să și de Muntenegru în acest caz, s-au adus chiar și probe potrivit cărora agenți ruși și sârbi ar fi încercat să dea o lovitură de stat în acest stat mic cu aproximativ o jumătate de milion de locuitori. Ce să mai spunem despre noi care suntem dezgoliți în fața unor continue încercări ale Federației Rusie? reușite de multe ori de a ține sub control politica noastră, afacerile noastre, media de asemenea. Ceea ce mi se pare important din acest punct de vedere este că în Occident începe să se realizeze că ar fi adevărat ceea ce noi, aceștia din Estul Europei, spunem de mai multă vreme. Eu am avut discuții și în urmă, discuții și în urmă cu 10 și cu 15 ani cu colegi din străinătate care luau în derâdere anumite idei pe care le punctam încă de pe atunci. A existat, inclusiv în perioada mandatului lui Barack Obama, o încercare de a reseta relațiile cu Rusia pentru a fi readuse într-o albie de conucrare. Am văzut și cu toții cu s-a terminat da, această încercare. Asemenea, asemenea, încercări trădează uh, o necunoștință a modului în care operează și serviciile speciale rusești, și diplomația rusească, și întreg establishment-ul rusesc în frunte cu președintele da. Vladimir Putin. Credeți că va fi lăsată Rusia să-și desfășoare propaganda sau poate chiar acțiunile subversive în Statele Uniunii Europene, în țările NATO? Am văzut recenta declarație, cred că de sâmbătă, a ministrului britanic de externe, care a zis că Rusia trebuie tratată ca un inamic strategic. Deci se schimbă ceva totuși Da, se încearcă să se limita Efectele războiului informațional Declanșat de Federația Rusă Împotriva Occidentului Dar asemenea încercări sunt timide deocamdată Nu se operează La nivelul Bruselului De exemplu, măsuri Foarte decisive în ideea De a se contracara asemenea propagandă Iar dacă vorbiți despre Marea Britanie Să ne amintim că e vorba de o țară Care tocmai nu demult A luat o decizie de a părăsi rândurile Uniunii Europene. Așadar Uniunea Europene Uniunea Europeană se lipsește de un element extrem de puternic în acest război informațional pe care Occidentul este obligat, este pus în situația să-l poarte cu Federația Rusă. Un alt subiect, Turcia a declarat ieri zi de doliu după dublu atentat de sâmbătă de la Istanbul, soldat cu 44 de morți și peste 150 de răniți. Cele două explozii au avut loc la mai puțin de un minut una de cealaltă iar autoritățile vorbe, turce vorbesc de un atac coordonat vizând forțele de ordine. Peste 100 de membri ai unui partid, cred că deja sunt, este vorba de 120 de membri ai unui partid procurd, au fost arestați după aceste atentate. Observăm tot mai multe tensiuni în Turcia, inclusiv după puciul din vară, când mii de oameni au fost fie arestați, fie dați afară din serviciu. Mai poate fi considerată Turcia astăzi un stat stabil, sigur, după toate evenimentele din ultimele luni? Am văzut oameni care sunt mai puțin dispuși să călătorească în aceste zile și în aceste luni în Turcia, această țară din apropierea noastră, nemai fiind, din punctul meu de vedere, o țară sigură, din mai multe puncte de vedere, și din cauza acestor atentate extrem de, extrem de dure, care iau viața a zeci de oameni și sute de oameni au murit anul acesta după asemenea atentate. Eu am trecut de mai multe ori pe lângă acest stadion al formației de fotbal Beşiktaş din Istanbul. Este o zonă extrem de populată. Este o zonă care duce către, către faleza de pe malul strâmtorii Bosfor. Pentru turci a fost o lovitură puternică nu numai având în vedere oamenii care au murit în acest atentat, dar și o morală asupra amorului lor uh, propriu, s-ar putea ca, într-adevăr, la originea acestui atentat să fie uh, o anumită falangă curdă, războinică, dar ceea ce trebuie de asemenea să punctăm aici este că și după acest atentat se vor intensifica activitățile forților, de securitate din Turcia asupra cursilor în primul rând, și asupra unor opozanți, nu numai curzi, din Turcia, să vedem în acest sens și să urmărim activitatea diplomatică și politică a președintelui ales Donald Trump din Statele Unite ale Americii, după ce își va prelua mandatul din ianuarie anul viitor, în ideea ca să se ajungă la o politică convergentă cu Turcia, s-ar putea ca noul trend constructiv în politica mondială să fie o mai pronunțată îngăduință față de uh, regimurile ca cele din Turcia sau Rusia, o mai pronunțată îngăduință a Occidentului față de derapajele democratice din asemenea țări. Se pare că însă nu aceeași politică o va adopta Donald Trump față de China, pe care a atacat-o prin mesaje de câteva ori deja, după ce a câștigat președinția în Statele Unite. Probabil Occidentul nu are altă soluție, nici Bruselul, nici Washingtonul, decât să facă anumite cedări în atitudinea lor față de asemenea țări ca Turcia, pentru că din ce vedem și președintele turc, recepta Erdogan, și președintele Vladimir Putin nu par să renunțe la modul lor ermetic de a trata anumite lucruri, dar, cel puțin în ceea ce privește Turcia, acest lucru nu poate să folosească uh, siguranței și echilibrului din această regiune. Turcia este țară membra a NATO și dispune de a doua cea mai mare armată din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Evenimentele din Turcia de ultimă oră vor afecta un vreun fel sau altul alianța nord-atlantică? Nu ar trebui, dar lucrurile nu sunt simple la ora actuală. Trebuie să se poarte în următorii, următoarele luni și probabil în următorii ani negocieri insistente pe, pentru ca Turcia să fie păstrată ca un aliant fără discuții al alianței nord-atlantice. Și, așa cum am mai spus în această emisiune, în anumite privințe în politica sa externă, punctele de vedere ale turcilor Diferă de cele ale aliaților occidentali. Dacă e să amintim, nu doar că este cea mai, a doua cea mai mare armată din regiune, dar și faptului că avioane americane ultrasecrete se află pe teritoriul Turciei și armament nuclear. Și armament nuclear atunci ar trebui să ne completăm imaginea despre ceea ce reprezintă la ora actuală Turcia, o forță importantă nu doar în bazinul Mării Negre, dar în toată această zonă turbulentă din Orient. Atât că... pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Noamne, Țurcanu, eu vă mulțumesc mult pentru mulțumesc prezență. Eu. Vă amintesc că ați ascultat ora de vârf, emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Țurcanu și o găsiți și pe site-ul nostru, radiochisinau.md. Eu sunt Corneliu Rusnac, ne reauzim mâine după jurnalul de la ora 14. La revedere